שמות, פרק ל"ב וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה, האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשכם, בניכם ובנותיכם. והביאו אלי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרן. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרן, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן, ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוותים, עשו להם עגל מסכה, וישתחו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ויומר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ועתה הניחה לי, ואיכר אפי בהם, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויכל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, <תאז> למה אדוני יחרה עבך בעמך? אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בהרים, ולכלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. ותדבר עליהם הרבה את זרעכם, ככוכבי השמיים. וכל הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין כל ענות גבורה, ואין קול ענות חלושה, כל ענות אנכי שומע. ויהי, כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, וייחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויומר משה אל אהרן, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויאמר אהרן, אל <עלי> ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש. אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי לו. ואומר להם, למי זהב? התפרקו, ויתנו לי, ואשליכהו באש, ויצא העגל הזה. ויר משה את העם, כי פרוע הוא, כי פיראו אהרון, לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי לאדוני אלי? ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירכו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם. אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני, אולי החפרה בעד חטאתכם. וישב משה אל אדוני, ויאמר. אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ועתה, עם טיסה חטאתם, ואם אין, ומכני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, אמכן ומספרי. ועתה, לך נכה את העם, אל אשר דיברתי לך. הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פקדי, ופקדתי עליהם חתתם. ויגוף אדוני את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון.